Uh, עכשיו, uh, יש עוד, עוד uh, נגיד, פגישה. זה לא היה נעים לי עכשיו לקרוא זה, כאילו, אז עשה לי משהו מה? לא... <laughs> <laughs> שכאילו, כשאנשים שמים לב שאתה משתנה בהתנהגות והם, והם לא, לא, לא מבינים. הם לא מבינים את זה. הם לא מקבלים את זה. והם לא בעיקר לא מקבלים, כי זה לא כן. נוח להם, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. כן, <laughs> כי הם לא מבינים שאתה נמצא במקום טוב, כן. <laughs> זה גם לטובת כולם. <laughs> נכון, <laughs> אבל לתובתה. זה כן יכול לקלקל משהו <laughs> בהם, כאילו... תתמיד ותהיה... <laughs> ו... המתח יכול להיווצר <laughs> אם יש <laughs> משני הצדדים מתח. אם העקרונים איתי הוא אמיתי, בצד של זה שעברת, הוא לא יהיה מתח. הוא יהיה, הוא יהיה. זה לא נכון. מי שהכה בעבודה, שכרה את התהליך הזה. אז בסדר, זה הצד השני, אבל... כן, כן. אז מה שאני חושב... בהחלט. ההתדאגות שלה הפך להיות כאילו שהיא מישהו אחר, לא פאת להביא את זה. כן, היא אשמה ב... כן. כן. ואז, כן, זה יכול להיות... שהיא לא מחויבת מספיק לעבודה. אבל זה גם היה נכון מבחינת התוצאות? לא יודעת. כי זה מה שחשוב בעצם. את כל האשמות, כיוון שהיא... כן, כן. אז מה שאני רוצה להגיד זה א', שזה נכון, צריך לשים לזה לב. וא', באמת, אני חושב שכש... מסבירים, כשלא מסב... עושים כלום, בוא נגיד ככה, ראשית כל, אחד הדברים הלא טובים זה לעשות את כל התהליך הזה מתוך תחושה של עליונות. זאת אומרת, אני כבר שם, אתה לא שם, אתה לא מבין, אני... זה הבעיה. זה פספוס. מה? פספוס זו, זו, זו אם בעיה. אם אתה את זה ככה, אבל, זה זה לא, אבל זה לא הדרך הממולצת ולא הדרך הנכונה. זה יוצא בטח. אם אתה לא עושה את זה ככה, זה מתח... עכשיו, אם אתה לא עושה את זה מהגישה הזאת, אבל אתה כן עושה את זה מתוך הגישה, ראשית כל אתה צריך לראות שבסך הכל, רוב הסיכויים שאתה היית בדיוק כמוהם לפני שנתיים או לפני שש שנים. ופה כל הנושא שאמרנו של החמלה בעצם, והבן אדם השני באמת סובל, וחוץ מכל הסבלים שלו, הוא גם סובל מזה שאתה לא סובל. <laughs> <laughs> <laughs> אבל אתה צריך להבין את זה, שהוא סובל. למרות שהוא סובל בטעות, אבל זה לא משנה בכלל. זה מאוד מורכב, כי... כי נגיד במקרה, אני לא יודעת כן. מה היה אצלנו בפינה, אבל זה תהליך. כן. ויכול להיות שבזמן שזה קורה, גם לא מדברים על זה כל כך, אלא רק מבחינים שמשהו כאן קורה. כן. ואז כן. כשזה יוצא, זה יוצא כבר לא מאוחר. אבל זה בכל <אז> דבר. <אז> זה בכל דבר, אתה גם יכול <אז> סתם <אז> לחוץ <אז> על <אז> מישהו כאילו... זה כי אתה עובר איזשהו תהליך. כן. הוא לא מבין, אבל גם לא מתעקשר, <עוד> הוא, הוא לא יודע. מה למה שאתה עובר. הוא יודע שמשהו, הוא יודע שאתה עובר, אבל הוא לא עובר אותו דבר, אז... <עוד> איך <עוד> איך הוא חושב שעובר משהו לא טוב, ושזה עושה לך משהו לא טוב. זה מזכיר לי שהבן שלנו היה בצפון. הוא היה מה זה מתעמת בשביל להגיע לשם, היה יוצא בטהריים מירושלים ונוסע ומגיע וחוזר בשתיים בלילה וכל דבר איזה שעתיים שהיה לו yeah. תחבור שם. כן. והוא הרגיש שזה עושה לו ממש טוב ושהוא לא שם המון דברים וגם בתור מטפל שזה מוסיף לזה שלו ואנחנו דווקא הרגשנו שזה עושה לו לא טוב. כן. כי הוא עייף, כי הוא חוזר בית. לא, לא, לא. לא דווקא מהבחינה הזאת של עזבי כי אומרים שאנחנו רוצים שהוא יגיע לשלום הביתה, אבל... לפי השיפוט שלכם זה לא... כן, לפי השיפוט שלכם היה נראה שזה לא עושה לו טוב, ושהוא אומר לנו דברים שהם לא... אז כאילו אמרנו לו כמה פעמים, זה... תשמע, זה מה שאתה בקורס הזה, אז פתאום אתה אומר דברים כאלה וכאלה. כן. אנחנו לא עברנו את אותו תהליך, והיה לנו, למרות שיש, אני חושבת, ליפולת הכלה, אבל כנראה שזה משהו שהוא מעבר לזה היה. כי לא יכולנו להבין מה בדיוק עובר על העבירה הזו. זה נראה לכם לא טוב. אבל הוא הסביר לכם? מה? הוא ניסה להסביר לכם? הוא הסביר, הוא הסביר כל הזמן, אבל כשאתה לא רואה את זה גם, זה משהו שקשה לך מאוד, ואני אומרת את זה באמת מהצד השני. כן, כן, אני מבין, אבל... להבין מה בדיוק זה שהוא מספר את זה, זה לא מספיק. לא, זה לא מעביר אותך את זה. זה לא. כן, וכן, הרבה פעמים מאוד הזדהיתי עם חוויות שם, הרגשתי שזה משהו וזה, אבל בסך הכל, בתמונה הכללית, זה כאילו עשה משהו שהיה פחות... בין בין. כן. אז, אז, אז כן, אני יכולה להבין את המקום, שמישהו כבר לא... לא, לא נמצא במצב כזה. מה תחזירו לי את אמא. לא, לא, אני סופר, אני סופר מבין את זה. כן, אני כמובן מבינה, ההורים, יש להם איזה דמות, וגם אתה רואה הדמות הזאת, משתנה מהריבוע. והוא אמר, הוא אמר, זה ירצה לי טוב. בטח, חש לך כזה לנו, מה פתאום. נהיה השאלה, אם את מרגישה טוב, את מרגישה טוב, עדיין. אני מרגישה מצוין, אני רק, אני פתאום הבנתי שהוא לא מבין מה קורה. כן. הוא מייחס ואני אמרתי לו, לא, תשמע, עובר על ה- אני התבגרתי, אני מבוגרת יותר, אני רואה דברים אחרת, וגם הלימודים, אני, אני, אני רואה את הדברים בצורה שונה, לא, לא וזה לא אטישות כן. וזה ש... לא ממש לא חייבת. אז אנחנו צריכים להבין, נגיד, בין היתר, שבתוך הגישת חיים הכללית שלנו, אנשים מבוגרים לא משתנים. זאת <laughs> אומרת, <laughs> אם אתם מכירים את אריקסון, אז הוא... נדמה לי שהוא אמר, כאילו, הוא פתאום, היה אחד אחרי זה שקראו לו לוינסון, עם גייל שיהי, שפתאום התחילו להכניס שלבים בתוך החיים, שגם המבוגרים קורים להם דברים, כאילו, הם לא תקועים בזה, זה לא הכל נגמר בגיל, פעם זה היה בגיל 25, אז עכשיו נגיד ההתבגרות זה עד 35, אחרי זה גם כן יש שלבים, כן? וזה דבר ראשון שצריך להסביר לאנשים, שאני זוכר מגייל שיהי, או שזה היה מלב אני כבר לא זוכר. כשהיא דיברה על זה, למשל, שאצל בני זוג, השינויים לא קורים דווקא ביחד. קורים שינויים, אבל הם לא דווקא ביחד, אז צריך לשים לזה לב מאוד, כי אחרת, כי, זה כי זה הם זה חושבים שהכל, כן, אחרי, כן, שהכל אז... צריך לקרות ביחד, כאילו. קיצור, יש, וחוץ מזה, כן, יש לנו גם ילדים שהם מתפלאים לראות, ש... אז א', זאת אומרת, קצת אפשר להסביר וקצת צריך כאילו לבקש סבלנות. זאת אומרת, מעבר לכל, בסדר. לא, אני לא יש עוסק עבירה. כן. הם כל מביאים, ויש שם... ואני מסתכלת על זה, ואני יודעת כמה אנרגיה אתם מבוזסים. כן. הוא אומר, אבל את כבר לא נסערת, ואת לא מבינה, אמרתי לו, אבל תסתכל על עצמכם, כמה אתם מסכנים וסובלים מהרגעות שלכם. כן. ואני, ו... כן. למה לי? מה המחיר שלך? מה, אבל זה מהות אחרת? לא, זה לא מהות אחרת. זאת אומרת, אם אני מרגיש, ואני באיזה סערה, בן זוגי, אז זה סימן שאני לא. כן, אבל את זוכרת, נגיד, את ג'ולי, איך שהיא הייתה... כן. קשה לה בשער. כן, זה, וזה טעם אה, עכשיו, החיים, עכשיו קשה כאילו. לה שהיא פחות בשער. כן, כן, היא כן, מסתכלת כן, על עצמה, כן. וקשה לה לקבל כן. את עצמה שהיא לא כן, ב... כן, בשערה כן. הזאת. כן. אז בהחלט, אומרת, ואפשר לחשוב. גם אנחנו היינו כאלה. נכון. טוב, כל אחד בסדר, לא חשוב, אבל, אבל... אבל כל אחד, כאילו... יחסית, יחסית לאיזשהו עכשיו, הוא היה הרבה יותר נסער <נשאר> ונרגש <נשאר> ו... וקשמית. <ו> <נשית> כן, <נשית> כן, כן. אבל, אבל אני אומר שוב, יש בהחלט אנשים שזה קורה אצלם הפוך. <נע> ככל שהם יותר מבוגרים, יותר דברים מעצבנים אותם. הם פחות סובלניים, זה לא שזה לגמרי דרך הטבע, זאת אומרת שככל שהאנשים מתבגרים הם נרגעים. או שהם פתאום מחפשים הרפתקאות, נכון, כי זה גם כן תופעה של מבוגרים, פתאום מחפשים מכורת צלרה, מכונית אדומה, ספורט. לא, אבל יש לי גם עניין של נקודת מבט. הייתי פעם בהרצאה של מטפלת זוגית, שסיפור מקרה של עמוד אליה איזה זוג, הוא עיר עקדנית והוא הם החליטו שהם רוצים להתגרש. היא אומרת, או, כמו איזה סלע, אין לו רגשות, מה שמעניין טוב בעבודה כן. וזה. הוא אומר, היא מרחפת, היא מנותקת וזה. היא התחילה לטפל בהם, מאוד, הם נזכרו, לפני שהם התחכנו. שזה מה שמצא חן כן בעינים. היא אמרה, הוא העסק היציב שלנו, הוא בונה את הזה. והיא הרוחנית, הרוחנית, הרוחנית, הרוחנית. היא הרוחנית, היא עושה את הכול. אז כמובן שהיא אמרה שהיא צריכה לרחפת אותם. היא תפסה את זה. טוב, אני חושבת שבהתנהגות שבה... כלפי חוץ, אז, אז יש קודים חברתיים, אתה לא... בסדר, בהחלט, <laughs> מה? לא, לא, זה כל הזמן אתה מדגיש גם... כן, צריך... <laughs> צריך להבין שככה <laughs> אנשים רואים את הדברים, ולקבל את זה, ו... ו... ואפילו, <laughs> כאילו, זאת <laughs> אומרת, נגיד, את, את כבר לא יכולה להתרגז נגיד, אבל זה, זאת, זה לא סיבה לא לעשות את עצמך כאילו שאת מתרגזת. לפעמים אין ברירה. זה אולי נראה כבר מטופס, אבל זה אולי מחיר <laughs> שהוא <laughs> לא <laughs> יותר מדי... זה לא מגיע לשם. כן, כן. לא, אני אתן לך דוגמה נגיד בעבודה. אז ברור, זאת אומרת, יש אנשים, זה חבל שאילן לא פה. שאם אתה לא עושה את עצמך, אם אתה לא מתרגז עליהם, אז הם לא מבינים פשוט. הם פשוט לא מבינים, כן, אז אתה צריך לעשות... כמו שאני אומר, אני נעלבתי בשביל העניין. כן, כן, כן. בשביל הרקורד נעלב. כן, כן. אז פה יש לנו... והייתי מוצאת את זה, אני גועסת עליהם בשביל להראות להם שגועסתם. נכון, לא באמת זה טריק כזה, כן, זה טריק כזה, נכון. נכון, כן, אז זה הגרף, כאילו, הציור של ארבעת המרכיבים, אז זה השלווה, אתם רואים? והאויב הרחוק שלה זה האדישות, והאהבה, שהיא עם ההיצמדות, והחמלה שהיא עם העצב, או הרחמים, או השמחה שהיא עם האופוריה, ויש פה עוד משהו, אני זוכר, החפיצים האלה. אוכל להעלמת? תבקשי יפה, אני אשלח לך את זה או שאת רוצה. בסדר. לא עכשיו. שלחי לי משהו, שאני אזכור. תשים את זה בוואצאפ. כן, בסדר, אני רק צריך לזכור, כאילו, נשים את זה בשמחה. יש לך הקלטה, היא אני חושבת באמת שאני מקשיב. אני בשיעור, אני לא צריך להקשיב. כשאני הבנת משהו. מי שלא היה בשיעור, שיקשיב. ומה עוד היה לי להגיד? פה העניין הזה רציתי להגיד משהו שבנטריטים אנשים באמת מגיעים עשרה ימים או שבוע ימים ולדבר, שקט, מגיעים מאוד לקווינימיטי אנשים מספרים, מישהו סיפר שיש תורנויות ניקיון שהוא בא השירותים והיה שם ג'וק הוא תמיד עורב דוקים וכיף ככה ונהנה מזה וג'וק פרפר במים ושחרר אותו וכיווה שהוא חי ו... כאילו דברים, ואז אנשים בסוף בסוף בסוף ביום האחרון אומרים לכל המשותפים, חברים, עוזרים לעולם. <laughs> אתם צריכים לקבל שהעולם הוא לא מה שהיה ברטריט, ואתם לא יכולים להתנהג בחוץ כמו שדאגתם ברטריט, בעיקר שמי שנוהג בדרך צריך לשים לב לא להיות ב... וגם לא, לא לחשוב, לא להתחיל להתנפל על כל החברים שלכם, וכמה זה נפלא זה היה, ולנסות לה, להמיר את דתם. אין, העולם הוא אחר, אתם צריכים לחזור לשחק. יכולים להמשיך עם האקוונימיטי, אבל בדיוק העניין הזה של לחזור, לפחות כמה שאתם יכולים לאט לאט לחזור לחיים נורמליים, מתוך האקוונימיטי, אבל לא להתחיל להיות, לנסות להיות בחיים הרגילים. כן, בדיוק. וזה גם עליונות, ומאוד מזהירים מזה בסוף ממש. שאני לא איזה יטרית, כל מה שצריך לא לעשות, עשיתי. רגע, איזה פיטרית היית סוף שבוע? לא, של בשבילי ימים. וואו. תובנה או ידידי הדרמה? ידידי הדרמה? טיבאתי? משהו טיבאתי? משהו טיבאתי. כן, עמרי. ודאי, אוקיי. הנה, עכשיו? לא. לא מזהירים, זה לא בסדר, זה באמת לא אחראי. ובאה, חזרת והתחלת להסביר. לא, אני עזבתי יום לפני, כי נורא הצבא. אה, אז אולי זה. שהיה צריך להישבע ל... כן, אצלם זה ככה. זה נורא נורא. יש להם גם כל הזמן, בתובנה אין את זה בכל מה צריך? אין פסלים, אין נסחקות. אתה משווה להשתדל, אבל אתה משווה להשתדל. אבל אז הם לא הסבירו את זה כנראה כמו שצריך. אתה משתדל. אתה לא יכול להישבע, כי אין זה אפילו לא נדר, זה אתה מבטיח להשתדל. להשתדל, אתה מי שמסביר את זה כמו שצריך, אז הוא מסביר שאתה מבטיח שתשתדל, זהו. לא יותר מזה, אתה לא יכול להבטיח. זה היה לי, זה נורא שרה לי גם את כל הדברים. גם את ססל, ומדקלנים גם את ה... בתובנה אין שם שום אפילו ביוגה, שהיא לפעמים אומרת לעשות עום, ועושה איך כן. זה כבוד לכם, זה כבוד לבורים, וזה כבוד להם. בסדר. זה לא שאני עושה ככה, אבל ברגע שאני צריכה שתקעתי אופקט, זה צריך להתרגל לזה, גם לי זה נורא נכון. לא רק זה. זה לא, לא, וזה עובר עם הזמן שאתה נמצא הרבה זמן במקום שכל מה נוסעים יורדים לארץ. אבל הם אומרים שזה בעצם, יש לזה כמה סיבות. אחד, רק כאילו כשאין לך אני אז את יכולה להשתחוות והדבר השני זה מנה... מלמד אותך <ד <ד>.. <ד> צניעות כאילו ואתם מכירים את הבדיחה הזאת על היהודי הזה? כן, כן. עבודה סיני שמן. השמש נכנס לבית הכנסת והוא רואה את הרבי לפני ארון הקודש על הרצפה הוא ככה מסתכל על ארון הקודש הרבי ואומר, אוי, אני עפר אני... ואומר, גם אני עפר כן ואומר, אני ועפר, אני משתך, אומר השמש לרבי, תראה מי אומר שהוא עפר <laughs> בפורמה היינו שם במרכז מדיטציה נור, מהולל מאוד, שבאמת באים לשם מכל העולם ללמוד מזה, אז ראש המגזר הוא אמר, הסביר לנו בקיצור, אני מצטער, אני מוכרח ללכת לחובתי, מה זה חובתו? הוא יוצא יחק עם כל המזרים, עם הקערה ביד, ואוספים אופי. ראש המגזר, וגם שיודע אנגלית, וזה כמו כולם, כמו כולם. טוב, יש לי עוד משהו, אבל... אבל זה מאוד, זאת אומרת, חשוב שאמרת מה שאמרת, כי זה באמת, זה בעיה אמיתית, על הסיפור, על הבן, לא, זה בעיה אמיתית, זה לא רק בן, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות, צריכים לדעת איך לעשות את זה, כי... אני זוכרת את הוויכוח הבלתי נשכח עם שאול ואיתך, שזה היה חזרנו בהודו, והיה בדיוק דודו טופז, ואנחנו אומרים להם, הם חשבו שהם תולשים את הסמל, ואיזה סופר, איזה סופר, מה סופר, מי צריך הכול? הוא איש רע. והם לא הבינו אותנו, חשבו שהשתגענו לגמרי, ואני מבינה עכשיו, זאת אומרת, שהייתם קצת היינו בקאנט, ב... ל... בעיקר אתי, בעיקר אתי. הוא באמת שבד. הוא באמת שבד. כן, נכון, אבל אנשים הסתכלו עליו לא ככה. מה? קוד קוד סבל, קודם כל, קודם שפטו אותו שהוא מגלומן. אנשים חשבו שהוא מגלומן את מרוב היבריס, הוא... כן, ב... <יש> Netz, regimes, כן, כן. כן הוא היה מגלומן, הוא חשב שהוא כן. מלך העולם, ואיבד, מה שנקרא, איבד את זה. אבל אנשים... סובל, אבל הוא אמר האמת, הייתה שמחה לאיד בבקשה. הייתה אה, כן, בסדר, כי גם אנחנו טובים. כי אנחנו סבלנו מההצלחה שלו. נכון, כשהוא הצליח... מי שלא סבל מההצלחה שלו, לא הייתה לו שמחה לאיד. אני חושבת, כן, אנשים שהעריצו אותו, יכול להיות שהם נורא עריכו עליו, אני לא יודעת בעצם איך הם הגיבו, מעניין. מעניין ש... איך אנחנו הגענו. אנחנו הגענו, אחד... לא טוב. כל אחד אישית, איך הוא הגיב, זה מה שחשוב, לא מה הציבור עשה. לא, אני חשבתי לעצמי, איך זה יתאחד, <אח> שבן אדם שהיה <אח> לא קול, כל... איך זה יכול להיות שהוא מגיע לזה? זה פשוט נראה לי כאילו לא, איך יכול להיות עם אוהד כזה? זה הרי אתה, אתה לא חושב שזה בכלל אפשרי. אבל כל כך הרבה מקרים של נשים שנראים לנו שהם מצליחים, נכון. נכון. פרסום אומללי. אחד רואה את זה אם אנחנו רואים, אנחנו נבחנו בהצלחה וכישלון. הצלחה וכישלון. כן, רווח והפסד. אם לא יהיה, רווח והפסד? פרסום בבושה. אה, שעכשיו הוא שם. לא, בושה וכבוד. כבוד וכבוד וכבוד. כן, כן. כבוד וכבוד. אבל העוד שניים כאלה, לא סופרים. אני מפתיע שיש לו